Har du tænkt på, hvornår du vil holde ferie? Ja, jeg har stadig fire uger ferie tilbage, så jeg vil gerne holde tre uger her til sommer. Det er fint med mig. Vil du holde dem i juli måned? Jeg vil gerne holde fri de to sidste uger i juli og den første uge i august. Det lyder fint. Det er altid mere stille i børnenes sommerferie, så det passer godt ind i mit schema. Hvad med dig? Holder du ferie? Ja, jeg holder ferie de to sidste uger i juli. Lukker du så butikken? Ja, men selvfølgelig har jeg telefonen med, så jeg kan tage imod bestillinger. Tager du i sommerhuset? Ja, min kone tager dig over med børnene i juli måned, og så kører jeg frem og tilbage de første to uger. Det tager jo ikke mere end en time at komme ind til byen. Hvor er det nu, I her sommerhus henne? I Sverige. I nærheden af landskrona. Er det ikke dyrt at køre frem og tilbage over Øresundsbroen? Jo, men jeg har en brobis, og det gør det billigere. Hvor meget sparer du ved det? Det kommer an på, hvor ofte jeg kører over broen. Okay. Hvad med dig, Petra? Hvad skal du lave i ferien? Jeg skal til Spanien med min kæreste. Det lyder da fedt. Så er I sikker på sol og varme. Ja, det trænger man også til efter sådan en kold og lang vinter.